Agogenttzuleak. Bulegua biltzenari nintzela, bi.000 hahauko otsaaiarren hogeieko laborari aldizkaria atxeman dut, mila behogeita masai zenbakia. Eskoallegiko Gasnateki kooperatibaren Frantses Siglarekin famatua den CLPBaren aldudeko gasnategiaren estrena zuen aiipgai. Eskutan hartzean eta ostokatzean halako tristura batek arapatu nu. Bereziki iragan hastean baionako komertxua hauzitegiak iraunbide juridizialean ezahi duelakotz. Sohu mukoen arabera, bi hartzaile, gasnategia erosteaz interesatuak liteizke. Ostego nuntan gauzak argituko dira. Badirudi, behogei taamak urte pasako ZLPBaren ibilbidea hauzitegitan trinkatuko dela. Denek dute ZLPBaz iritzi bat edo esplikazio bat. Batzuentzat halabeha, besteentzat goizegi heldu, batzuk goizago hori nahi, eta bakar batzuentzat hori guzia ezbalitzi izan hobe. Neri historiogunek pena emaiten daut. Alde batetik, laborantzan bezala, pentsatzen baitut lukalde batentzat, hobeago dela hiru irugasnatek ikipi ukaitea haundi eta indaktsu bakar bat baino. Bestalde, kooperatibaren bidea ikusirik, duela zortzi urte bota desafioa Kausitzia mere situa zutelakotze hor borrokatu diren laborariek. Libertateak kostu handia du eta CLP-ko kideak hori xeheranai duen badakite. Dirua, denbora, etsaldea, aditzkitetasunak, familia, engaiamenduak sailguzietan ukandu ondorio. Beren mozkina bururaino eramaiteko borrokatu dira, neoren menpe izan gabe, kolektiboki antolatuz Beren etxaldean eta egiaren honetan. Eskoalegian hasi nahi dugun ispiritu hori zuten sinbolizatzen zelpebekoek. Geroa gure gain artzea. Bainan bide hori ez da bide egretsa. Eta ez da beti irabazten. Bereziki gaukko munduan, zöingeiagoka munduan, haulenaren jatea delarik araua. Horrek daut mine maiten. Ez delakotz ne hor izan, eskutik artzea eta bururaino, Momentu txartxo gainditzen laguntzea. Bereziki Axima enpresarekin hauzitan izan ese lehen partida irabazirik, bigarren partidan kalte ordainekin diru andana bat irabazteko santza bazutelarik. Bai, abentura honek beste finitzerik merezi zuken. Gauk, kooperatiba hortan ziren eta diren laborarien aurpegiak ditut gogoan atxikitzen. Eta mila bederatziun terrogei tamahian kooperatiba sohtzean eta bimila amalauean gasnategi altxatzean zuten motivazioaz niz horretuko ZLPBA ipatzean.